Let's <laughs> go. Og øh, velkommen til denne 18. udgave af Feltradioen Radio T øhm, denne, denne udgave handler på ingen måde om, øh, om feltarbejdet Men om, om den pause på på 11 dage Som jeg har haft øh, eller har taget og har, har valgt at bruge på at se nærmere på, på resten af Cuba End, end bare Havana. Min tur den har bragt mig til øh, fem forskellige byer. Santa Clara, Trinidad, Camaguay, Bayamo og Santiago de Cuba. Og hver dag der har jeg antalt en lille øh, lyddagbog, som er, er den, I egentlig får i det her program. Øhm, efter hver dag og inden hver dag, der kommer en lille trompetfanfare fra sættelsegruppen. Har det på det, på det der, for at øh, markere en lille overgang. Øhm, så det har jeg været... Øh, hvad den her øh, udgave af den, øh, den har byttet på, så pak rygsækken og tænd og tag med rundt i Cuba. Torsdag den 27. oktober 2016 i Santa Clara. Så er min lille øh, rundrejse øh, i Cuba øh, startet. Den første dag har her bragt mig til til Santa Clara, hvor øh, sidste var her, der fik jeg kun, var det kun for at se monumenter for for che, øh, hvor hans Mar hans smagslærer her i byen, og det er et andet monument for krigsindsatsen i den kubanske revolution også. Øh, men det var et hurtigt her hen og hurtigt væk igen, så den her gang var det lidt et et must at komme til at se byen sådan rigtigt, fordi at øh, den har et ryg for at have et meget meget rigt kulturliv øh, og skulle være et helt fantastisk sted at være i forhold til det. Øhm, så det er det derfor Santa Clara er blevet mit første stop øhm, derudover så har den også vist sig at være, være Ganske hyggelig Meget provinciel med masser af, af Små hestevogne Og smalle, smalle, smalle gader øhm, Og så den lille I virkeligheden øhm, Jeg er taget her ud med øh, Busserne via Suld, Som det større busselskab hedder Som øh, ja, kører til busstationen i udkanten af byen Og fra udkanten af byen der har jeg så Hoppet på en, en lidt halvdyret taxa hen til et øh, Casa Particular, som er, er den måde, man bor på hernede øh, i, i folks hjem. Øh, og jeg, var lidt jeg prøvede at være lidt opmærksom på, hvor jeg egentlig gerne vil være hen i forhold til et casa, fordi jeg gerne vil være et sted, hvor man rent faktisk kan komme til at have noget med familien at gøre, øh, fordi det er sjældent, at der er sådan, at det sted andre rejser man sådan kan, øh, kan, kan være sammen med. Øh, det er desværre sådan lidt en, en tilbage trukket familie, de er ret brug omkring det her, det her kasse, øh, og jeg har fået et meget, meget stort øh, trevindsværelse, øh, som også derfor koster lige lidt mere. Øh, men i det hele taget, når man tænker på, at, at 25 KUK for en overnatning, hvad det ville være, hvis man skulle overnatte i Europa, så ja, det er som det er, og turistpriserne på Kuba er ikke så billige, som, som man nødvendigvis skulle, skulle forestille sig. Så jeg har brugt det meste af dagen her, mens jeg har været i Santa Clara. Jeg kom i start af eftermiddagen på at booke min billet videre. Og som sagt på at finde mit kasser og så på at, simpelthen bare at strejfe lidt rundt i byen, og se hvad den er for en størrelse. Og den er som sagt lille, men og provinciel, men, men meget hyggelig. Der er de fra min gågade, og i forhold til Havana, hvor man sådan skal lede efter Normale butikker, så er de alle sammen sådan samlet herinde i midten, hvor det er nemt at finde en elektorikforretning, det er nemt at finde restauranter, det er nemt at finde tøjbutikker. Rigtig faktisk har jeg set flere tøjbutikker i Santa Claus Centrum, end jeg har set i Havana. Øhm, og det synes jeg er lidt, lidt paradoxalt, men, men det er også meget spøjst. Øhm, jeg valgte meget bevidst ikke at have et kamera med rundt, fordi jeg bare lige vil suge byen til mig, og så må jeg tage billeder i morgen. Og det er også i morgen, jeg vil lege sådan en rigtig turist Og så, så rende rundt og, og se nærmere på, på monumenterne igen og, øh, og, og, og bare mærke byen For Cuba er, øh, er ikke sådan et, et turist, turiststed Det er ikke sådan, at, at alle steder puner med museer Eller ting at se, eller ting at lave øh, Så derfor så er min plan for den her lille tur Som i virkeligheden ikke er særlig lille Den er lige så stor som min tur til Andalusien øh, var øh, sidste sommer, rent øh, dagmæssigt, så, så er det at, at, at være i, i byer for, for, to, for to overnatninger, og hvilket vis mere eller mindre vil sige halvanden dag. Øh, har en halv dag til lige at finde ud af, hvad byen er for en, størrelse, så en dag til at se de ting, jeg gerne vil se. Og det, øh, det passer mig egentlig rigtig fint. Det, det kan jeg mærke, at det kommer til at fungere fint, sådan, så jeg ikke kommer til at gå og, og kede mig mere end, end højst nødvendigt, og samtidig, at jeg kommer hurtigt videre. Øhm, min lille fordom om, at man ikke kan møde andre på, i Casa Particular, er blevet gjort lidt skamme, fordi jeg har haft bor af en tysk bolivianer, der hedder Nicolas, En ung fyr fra, fra Essen, som er Schalkefan, øh, og som, ja, vi, som taler flydende spansk, Så vi taler spansk sammen, og vi var lige en tur i, i byen. Her til aften øhm, Ikke noget særligt øhm, Vi var på, først op på, på byens højeste punkt Diskoteket øhm, På toppen af Hotel Santa Clara de Libre, Som var fuldstændig tomt og øde Og det blæste og det regnede Og det var faktisk ret irriterende Så vi dræbte kun bølter op og så tog vi videre til et andet sted Som jeg ikke kan huske hvad hedder nede på Marta Abregaden øh, Og her kom der lidt af det her Santa Clara øh, Natte, byliv, kulturliv Fordi der var simpelthen et akustisk koncert Og det var med nogle virkelig, virkelig dygtige musikere der skiftes til at gå op og tage en guitar og så synge nogle sange øh, Der drak vi nogle mojitos og sad i et meget meget pakket rum Og det var, det var virkelig rart Og øh, virkelig lækkert Men øh, jeg kan også godt mærke at, at jeg stadigvæk er småsyg øh, Så derfor så øh, bliver jeg hurtigt træt Og også, vi smutter hjem ved øh, med i tid Også fordi at, at den akustiske, akustiske koncert på det tidspunkt var kommet ned i gear der var så lavt At, at det næsten blev søvendysende men en, en ganske udmærket første dag på, på rejsen Jeg øhm, vil sige et par, par stikord til det At jeg, øh, At den her argentinitet af lokalfølelse Som jeg lidt har fået bygget op Den øh, forsvandt som duk for solen Da jeg fik min backpack på Rent faktisk så begyndte Abel også at tale øh, engelsk til mig da han, øh, da han fulgte mig til bussen i morges Og da jeg spurgte hvorfor Så sagde han det, det han ikke Så øh, den der backpack den, øh, den gør virkelig noget For, for turistfølelsen øh, Ellers så øh, Ja, det er vel fjerde eller femte gang, jeg, skal, jeg sad afsted på, på egen hånd øh, Det virker ikke helt så meget som at tage afsted Fordi at jeg er i det samme land, som jeg har været i lang tid Og jeg har i virkeligheden bare sat mig i en bus og taget til et andet sted Så det er ikke fordi, det er så forskelligt Og så er det så alligevel rigtig, rigtig forskelligt Men øh, jeg er vant til mit eget selskab øh, I forhold til at rejse Og, og så det, det giver jeg, jeg kan allerede mærke, at jeg, jeg føler mig rigtig godt til at jeg skulle være være afsted igen Så det var, det var den første dag på, på den her lille rundtur. Fredag den 28. oktober i Santa Clara. I dag har været lidt en loader dag, for at sige det pænt. Og det har det, fordi det har regnet hele dagen. I formiddag var det ikke sådan, fordi det regnede, regnede, regnede. Men det regnede nok. Hvilket egentlig bare vil sige, at man bliver lidt fugtig, hvis man går en tur på et par kilometer. Øh, men det regnede simpelthen nok til, at til Australium, det var, det var lukket for, øh, på grund af regnen. Hvilket virkede fuldstændig absurd, at man har et museum, der er lukket på, på grund af regnen. Det skulle jo netop være sådan en dag, hvor... <laughs> det kan mening at have et museum åbent. Øh, så det eneste, jeg fik set af, hvor deroppe i dag, var, øh, var, var der bare udefra, hvor jeg gik derop sammen med, øh, med Nikolaj. Øh, det, selvom jeg har set det en gang, så jeg selvfølgelig nævne det over det, fordi at, at jeg havde to grunde til at tage til Santa Clara. Det ene det var kulturlivet, det andet det var T.S. Marsolærum, selvom jeg har set det en gang. Så det var noget af en skuffelse. Så jeg var ret træt af det hele, da vi gik tilbage, og derfor så købte jeg en flaske røm. Jeg på byen og bestemte mig for, at jeg ville drikke og ryge den her lille skuffelse væk. Det resulterede selvfølgelig i, at det lykkedes mig at smadre glas allerede, inden at jeg overhovedet havde fået noget rum. Men ja, lad nu du ligge på gulvet, og så fandt jeg nyt glas, og så fik jeg drukket lidt rum og rådet min cigar færdig til nogle halvskabiske blikke fra vores venner, der kommer og spørger den her. Hvem er det, der drikker rum så tidligt på dagen? Ja, det er mig, og hvis det bliver ved med at regne, så skal jeg have mere om. og det bliver ved med at regne. Så det har været en rigtig dag i den forstand, at det har været kubbegård i stå, regne. det regner. <coughs> så der har ikke rigtig været noget at gå på gaden efter, øh, udover lige en lille frokostpizza øh, på et gadekøkken. Øh, det her med at lige at strejfe lidt rundt i gaderne og, og prøve at fornemme og nyde livet her, det, det, det kan man i ikke når det regner. Og det, det er sgu lidt noget pis, og jeg er rigtig bange for, at det, det kommer til at regne resten af turen også, fordi så bliver, bliver min idé med den her tur øh, slået fuldstændig i stykker. Øhm, ja, så det har været en dag, hvor, hvor Nevlas Erivel er er, har siddet herhjemme, øh, har tegnet lidt, har læst lidt, hørt noget musik, sovet. Jeg har det stadigvæk sådan super godt, så <tryk> det hjælper selvfølgelig heller ikke rigtigt på tingene. Øhm, og til aften der jeg sad vi så noget fodbold, og så øh, trædte vi ellers i, i byen, fordi vi om, at, at der vil være noget kulturliv, men øh, ja, det satte regn. Så var sådan en rimelig god stopper for så Det var nærmest kun turister og meget, meget unge, der var ude. Så på den måde så har Santa Clara vist sig at være en, en, en rimelig skuffelse, og det er ikke Santa Clara skyld, det er Vaders er skyld og den kubanske kulturs skyld. Men øh, det er så lidt sådan, det er. Og jeg håber på, på bedre vej i morgen tidlig, fordi så kan, jeg, kan det være, at jeg rent var en skenom, og også inden at jeg, øh, jeg skal med bussen. Så det vil jeg krydse fingre for. Øh, også at der sige, at Santa Clara som udgangspunkt. Eller at min fornemmelse er en by, som, som har potentiale til, til at være mere interessant at være i, end, end jeg desværre har oplevet den som. Men øh, sådan er det. Så er der måske noget at komme tilbage efter en anden gang. Ja... Lørdag den, 1, lørdag den 30. oktober øh, i Trinidad. I dag har været den, øh, ja ikke, ikke den, men det en, en absolut en, en, en vild dag fyldt med øh, en, en masse oplevelser. Øh, og den starter med, at jeg i, i morges øh, øh, vågner og meget, meget hurtigt øh, er hen og ser på, hvordan vejret er, og der er heldigvis tørvejr. Så efter at have mere eller mindre inhaleret min morgenmad, så, øh, så skynder jeg mig med al min oppakning op til øh, Tjekkevares mausoleum, som øh, heldigvis har, har åbent. Øh, det opdager man hurtigt ved, at der står mange vagter udenfor. Og jeg får lagt øh, alle mine, mit Harpen i øh, taskeopbevaring, og stiller mig så i, i kø sammen med øh, en masse amerikanske og, og franske øh, pensionister, turister. Og øh, får så efter lidt tid, <coughs> Her uh, mulighed for at komme ind og se uh, Thies uh, museum og, og, og, og gravsted Og ja, uh, yeah. altså jeg godt have brugt lidt mere tid på det Fordi at jeg var lidt for hurtigt over ved busstemmene bagefter Men, men jeg havde, har rimelig godt styr på, på Thies liv og, og levende Så derfor var museet sådan set bare en lige den, den hurtig revision uh, af, uh, af hvad hans liv er gået ud på Og så selvfølgelig altid lidt interessant at se nogle af, af de effekter Som... Uh, som museet har Og nogle gange så går man sådan lidt med en fornemmelse af At, <laughs> at de, de, de, de simpelthen godt vidste at de vil vinde den der revolution Så de har gemt øh, våben og bøger og uniformer og kitler osv og Men øh, det, var, det var interessant at, at få lov til de at, øh, at, at, at se nærmere på øh, Og så øh, selvfølgelig altid en, en, en lidt højtidlig oplevelse at komme ind og se øh, hans gravsted Øhm, hvor jeg vil sige at det har hjulpet mig enormt meget At øh, jeg har læst det meste af hans Bolivia dagbog her i, i, på, på Cuba øh, Fordi at han ligger begravet sammen med øh, de guerriller Som han, han var i Bolivia med Og de er jo ligesom portrætteret øh, med, med navne og, og, og ansigter ved siden af, af hans Og det gør det noget nemmere at forholde sig til frem for det bare er den her... Øh, væg med, øh, med navne og billeder som, som ikke rigtig kan forholde sig til når man har læst Bolivia Dagbogen så bliver de øh, bliver de lidt mere levende, men man ved i hvert fald hvem de hvem de er øh, i udgangspunktet men jeg er rigtig glad for at jeg lige nåede at se det, selvom at det lige var kort og overfladisk fordi så, så reddet han sig klar lige lidt af sin, øh, sin egen er der men jeg går så efterfølgende ned på, øh, på busterminalen og øh, sætter mig til at vente og øh, Ja, så der det klart, at lige sig, så faktisk at være et, et ret interessant sted i forhold til, hvilke mennesker man kan løbe ind i. For, øh, hvad hedder det, først så ser jeg en bus, der går fra Havana til Jaguar High, som er det nærmeste stop øh, ved Picadota, eller der, hvor, øh, hvor Tanja er, mere konkret. Og der har Apple efter, han har været derude, været sådan meget begejstret, og han ville meget, meget gerne derude igen. Så lige, jeg ender lige at det det er jo den bussabel, han skal med, når, når det er, at han, øh, han der ud. Og så tror jeg, der går mindre end et minut, før at jeg bliver ramt af en øh, ret dårligt kastet øh, papirskugle, øh, som er kastet erbel, som, som simpelthen er på vej til Picador, der, og som, som så står der på, på busstemmelen i, i Santa Clara. Og det var jo, ja, verden er jo lille. Vældig spøjst, at, at vi lige skulle rende ind i hinanden der. Og så han så det her meget kubanske bekymringsskin med, at han havde skrevet til mig i hede mange gange øh, og ringet, men at min telefon har været lidt lidt død øh, og ikke har eller lidt Rocksteady, som jeg nok ville kalde det, og ikke lige have reageret på det. Øh, men det var fint, at jeg fik startet allesammen, så jeg kunne se, at jeg var i, i live, øh, og at jeg havde den nogenlunde. Øh, min hals var ikke helt så god, jeg havde lidt, øh, lidt tømmermænd, og solen var kommet tilbage, og selvom at jeg havde den bestemt var savnet, så havde jeg glemt på varmen her hernede. Så, så der var lidt varmt, der går rundt der, og øh, jeg tror, jeg kom med lidt i backpacker, sådan. Øh, Stemningen så jeg begyndt at gå og, og sige smatchat med med andre turister eller backpackere, når jeg når jeg dem, og jeg endte så med at snakke med to amerikanske piger på en 27-27 af 27, de, de var, øhm, og de bliver relevante for kan man sige sen, den senere historie. Øhm, men derudover så med jeg altså, også to øh, danske øh, pensionerede psykologer. Øhm, på den her busterminal og det viser sig så, at, at øh, alle fire er, skal samme sted hen som, øh, som mig, eller i hvert fald med samme bus og da bussen kommer, så får vi selvfølgelig bevæget os ind i bussen og da vi alle, alle sammen har sat os til så kommer en meget, meget øh, sultende chauffør op og siger, at, øh, at det er simpelthen utroligt men bussen er punkteret to gange på samme dæk så øh, de, vi skal alle sammen ud af bussen og vente på at der kommer en mekaniker, der, der kan skifte dækket og det går der så i Kubas natur et par timer med, øh, blandt andet også fordi dækket det er så smeltet, at det er enormt svært at få af igen. Øh, men det lykkes til sidst, og vi kan så køre mod øh, Trinidad over cn også. Og øh, fordi at jeg har lidt tømmermænd og stadigvæk er sådan lidt små skidt, så, så sover jeg simpelthen det meste af vejen. Mm -hmm. øh, men jeg måneder lige et par enkelte gange, og det var meget fedt at køre gennem til en frikers, jeg var sidste gang, og så kørte den samme vej til Trinidad, som vi kørte sidste gang også. Så der var lidt mere velkendt, øh, hvad kan man sige i det. Og det er jo en, en flot rute langs havet. Øh, langs og jeg kommer så til Trinidad ja, nogle timer senere end, øh, end planlagt, og øh, har jeg så den her aftale med Decaza, som øh, vi også boede i sidst, vi var i Trinidad. Det var et rigtig, rigtig dejligt sted, så der øh, glæder jeg mig egentlig til at komme, komme tilbage til det. Det havde jeg også aftalt med dem Jeg har bare ikke fået et telefonnummer eller en konkret adresse Så jeg, jeg stoler blindt på min ellers så fænomenale stedsans Og går, går afsted Fordi jeg ved jo udmærket hvor, hvor deres, det her kasse det er Og det, det vil jeg stadigvæk holde på at jeg gør På trods af at jeg rent faktisk ikke kan finde det Så jeg går sådan lidt rundt på den her gade Som jeg er fuldstændig overbevist om at det er på Og synes også at jeg kan finde noget der ligner det Men enten så er de flyttet Eller også så er huset blevet malet og har fået en ny dør Eller et eller andet Men jeg finder det i hvert fald aldrig Og jeg jeg ender med at gå op til, øh, til parkis spæde, som er sådan der, hvor de lokale de hænger ud, øh, og sætter mig sådan lidt, lidt modløs på en bænk og tænker, at jeg må for at komme på nettet og se, om jeg kan finde deres, øh, ja, der er forskellige mail til dem øh, med deres adresse eller et eller andet. Øh, men så langt når jeg aldrig, fordi at jeg ikke kan få fat i et internetkort, og så øh, henvender der sig så, så et ægte par til mig og siger, at de, øh, som der gør, er enormt mange mennesker i tiden i det, Øh, som så henvender sig og siger, at, sige, at de, de har et sted til, til 15 kuk per, per nat. Og så står der en, en mand lige i baggrund og så at det er en god familie, det, det kan du godt. Og ikke fordi at, at jeg lige tager hans ord for gode varme, men jeg har lige ikke et, et, et bedre, bedre tilbud. Og de virker meget øh, reelle Så jeg går med dem. Og kommer så til det her. Øh, lille bitte kasser ude, uden for, for selve centrum, men der hvor alle sådan, de lokale, eller der hvor de lokale bor, og der hvor det lokale liv er. Øh, og det er altså sådan kunne være sådan et sted hvor man hele tiden føler at det kan ikke passe. Jeg bliver jeg bliver lige om lidt der sker et eller andet som ikke helt men men ting leder sådan altid til at bare være, bare være som det er. Øhm, og der er ikke rigtig er nogen skumle bagtanker. Så jeg har fået et øh, rigtig rigtig lækkert igen et, et øh, værelse der egentlig er plads til fire på, øh, eget bad. Øh, hvor jeg har fået helt overtaget for mig selv her i, i huset nærmest. Og så, øh, så giver verden mig Dennis, som han hedder, så han giver mig med en, en kohiba som er en af de dyreste øh, og derudover så fortæller de mig så at jeg kan få hummer, grillet hummer til aftensmad for 8 kug og øh, det er jeg jo vældig hurtigt at sige ja til øh, og selvom jeg stadigvæk har altså jeg har det stadigvæk ikke, ikke særlig godt på det her tidspunkt øh, det har været en lang dag og, um, i bus og tømmermænd og smule køresy og nu ja, jeg så vandrer jeg rundt i en, en timestid i, i en varm Trinidad med, øh, med mine to røgtække og øh, Ja, yeah. så det her med at sætte sig til at ryge og rum, det virker som den absolut dummeste idé nogen nogensinde. Men ikke desto mindre så, det er jo naturligvis det, jeg sætter mig til, og efter et, et par glas, så får jeg det også vældig meget bedre. Og kan så til sidst sætte mig ned og, og spise virkelig, virkelig lækker hummer øh, nede i stuen, hvor øh, familiens øh, unge fætter, som øh, Karel, som er på, øh, på min alder, han så dukker op. Og det viser sig så, at Kyle der, han er... Fremragende til, øh, til engelsk Fordi han læser engelsk på universitetet Og øh, han øh, Altså det er den kubanske øh, Hvad hedder det famili Familiærhed Eller hvad vi nu skal kalde det Som virkelig kommer til udtryk Fordi at det er jo så øh, Konen øh, Jocelyn's fætter her i, i huset Og øh, her, de har så også en datter, Marien, som er, er 9 år, og en, en, en rigtig lille seniorita. Sådan udpræget grad. Hun, ligner, hun vil meget, meget gerne være 20, så den, hun har tyden til det. Øhm, og øh, øh, Karel der er, er virkelig sådan, den, den, det virkelig gode eksempel på en, en, en voksen mand, der, der tager sig tid til sin, sin lille ku, kusine. Så han har lovet at tage hende med ud, og foreslår så, at jeg, jeg går med dem, og det gør jeg selvfølgelig gladeligt og Ja, Karel er virkelig, virkelig, virkelig sød. Øh, virkelig en god fyr, Vi vi tre vi går så rundt i, i Trinidad her, for en en drinkkiste her og noget kaffe. Og da Maurine hun så er, er for træt til at, øh, til at fortsætte, øh, så, så bærer Karel hende hjem, og øh, peger mig i retning af, af det her de som jeg har set rigtig, rigtig meget frem til at, at genbesøge. Øh, Disguariala er et diskotek, som ligger ned i en og det eller en grotte, øh, og det, det, lyder, det lyder lige så vildt, som, som det er, og det lyder også for godt til at være sandt, men, men igen, det er, det er lidt kuba, og det er for godt til at være sandt, og jeg tager selvfølgelig derop øh, og møder så de her to amerikanere igen, øh, Jordan og Katrin, og, og vi tre vi hænger så ud øh, hele aftenen op på, på som hvor der er en fantastisk god fest, og jeg må sige, at de to gange, jeg nu har været deroppe, der, det, det står højt på listen over, over nogle af de bedste fester, jeg har været med til. Øhm, så det har været, alt i alt været en, en dag med, med rigtig, rigtig mange indtryk og rigtig mange fantastiske oplevelser. Øhm, især den her øh, varme, som, som der er trinelt, at både sådan rent værmessigt, men også øh, i særdeleshed menneskeligt, hvor ja, familien her er så søde, og Carilla er, har, været, har også været super sød til at, lige at fortælle nogle ting og, og pege i retning. Og så den her rigtig gode oplevelse op på Areala til, til sidst. Så på den måde så er Trinidad øh, fået en endnu større stjerne i, i min bog øh, i forhold til, til steder og til tage hen på Cuba. Den er også voldsom turistet og er blevet det endnu mere på de to år, der er gået siden jeg sidst har været her. Øh, men når man nu er kommet herude uden for, for centrum, så synes jeg ikke, det er særlig slemt. Og så synes jeg egentlig bare, at byen er, er hyggelig og, og vandre igennem. Og det er... Øh, Ja, yeah, der er jeg glad for at jeg, jeg er rigtig glad for at jeg tog tilbage her til det, det var et var rigtig rigtig godt valg. Så en alt i alt en en fremragende lørdag på på trods af at tømmervindene. Søndag den 30. oktober 2016 i Trinidad. Jeg tror, jeg kommer til at prøve lidt med datoren i går. Det er selvfølgelig i dag, der er den 30. Øhm, <tøk> I dag har, har været en rigtig, rigtig nem dag. Øhm, I den forstand, at jeg har været fuldstændig smadret. Øh, rigtig rigtig, rigtig tømmermændsdag, hvor jeg har sovet øh, rigtig meget. Og været ude og, øh, og slendret lidt rundt i en søndags søvn i Trinidad. Og jeg må så bare sige, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide byen her. Øh, jo, den er meget, meget turistet. Der er masser af uh, turistbutikker og souvenirs og uh, lidt for eller sådan aggressive taxachauffører, der gerne vil have, at man, uh, man tager med dem, så man kan gå til alt. Um, så kan jeg bare virkelig godt lide byen. Jeg kan virkelig godt lide den, uh, den stemning der er med, med brosten og de her små pastelfarvede huse, som... Som på sådan en, en stille søndag hvor alle turisterne er på stranden Og de, og de lokale de holder min venter fri det, det synes jeg er virkelig lækkert at gå rundt i øh, Og så har jeg Karel han viste mig en, øh, en lille café der hedder Don Peppe øh, Og her var jeg op Og få noget frokost og noget kaffe Det var egentlig ikke mere end bare lige en sandwich, Men det er et ret, ret lækkert sted i en lille, lille patio Med en masse graffiti på væggene Og øh, primært sådan De her lokale, lokale malerier af, af kaffe bønner og kaffefolk, der bryder vægne Og det, det var virkelig hyggeligt eller så har jeg gået lidt og Tegnet i dag Æm, Fik kylling til, til Aftensmad Og selvom at jeg ikke var så meget for det Så fik jeg også en, en kuboliber stukket i hånden af, af familien her Det er sådan et spøjst Æm, Det skal jeg lige vende mig Sådan ordentligt til det her med at man bor i, i Folks hjem øh, hele tiden Æm, Sådan at man, man hele tiden føler man ligesom <coughs> hvad hedder det øhm Ja, overtræder den personlige grænser Og samtidig så er de sådan Overservicerende øh, Og der er ikke grænser for hvad man kan Og hvad man ikke kan Og det, det synes jeg er ret underligt øhm, Men selvfølgelig en, en væsentlig følelse Lige at få med i forhold til øhm, Til noget feltarbejde derudover Øhm Og som aften så gik jeg op på øh, Ved siden af domkirken I, i byen hvor øh, byens det Musica ligger, hvor der er live optræden. Det foregår så på en sådan en lang trappe, hvor der så er masser af danser sig og masser af bore. Øh, så jeg er noget lige at få, få sjovet med, og så faldt jeg fuldstændig sammen, øh, fordi jeg var træt, og så, øh, så gik jeg egentlig bare hjem. Og det har været har været lidt dagen i dag, og igen været velsignet med, øh, med solskin Og øh, nogle af de halsen er stort set væk, det er kun lige lidt næsebor der er stoppet, så det er selvfølgelig også en lettelse. Men øh, det var været en, en stille søndag i Trinidad, den, øh, den kunne bringe. Manden den 31. oktober øh, i Karmaguré, så øh, er jeg nået til den tredje af de fem byer på min, øh, på min lille rundtur her, nemlig i som det gør... Ja, yeah, det ligger ikke midt i landet Men den nu har jeg faktisk bevæget mig længere østpå, End jeg har været før i Cuba øh, Og dagen i dag har øh, Desværre været ret præget af øh, At min mære For første gang på, i hele min tid på Cuba Er begyndt at opføre sig åndssvagt Så øh, hver anden time Fra i nat Det vil sige klokken 2, klokken 4, klokken 6 Og klokken 8. Og der imellem Otte og bussen kørte klokken 10, Der var der har der så cirka været 7-8 toiletbesøg. Øhm, og for at, at spare folk for yderligere detaljer, så vil jeg sige, at jeg vældig, vældig meget savner øh, trælags lamp i toiletpapir. Øhm, så det er egentlig det egentlig, der har, har præget dagen. Og øhm, så altså den her 5 timer lange bustur til, øh, til Kamago øh, som har taget mig gennem nogle, nogle ret interessante landskabsskift øh, på turen over der. Jeg er ret på, at vi vi kørte igennem Eskambré-bjergene, som er øh, en af hvad man siger, Kuba's tre ryg med en masse, masse skovklædte bjerge, og nu er vi så noget ind på, på det lidt mere flade, slette område, hvor alle de, de holder til. Og øh, da jeg kommer til Karmagoré, der har jeg så på forhånd for at at jeg har et, et kassa, øh, som er et virkelig, virkelig stort, næsten overvældende. Øh, hvad hedder det... Øh, Øh, kasse med øh, næsten i stuer med træmøbler og Jesus på væggene, og, og jeg skal komme efter jer. Øh, Kamakoy er også en af de mest religiøse byer her. Øh, der er også et væld af kirker, som øh, jeg eventuelt skal kigge nærmere på i morgen, for ellers så øh, brugte jeg dagen i dag, efter jeg kom på øh, sådan set bare at lidt rundt i, øh, i bymænden, som hvor jeg også bor, og som er på UNESCO's verdensafsliste. Øh, jeg vil så sige, at jeg har flot så, så, så, så synes jeg godt nok ikke, at der skal så meget til at komme på Neskos verdenshavsliste, hvis ikke hvis har gladet den øhm, Men byen er hyggelig øhm, Og det var egentlig også til som, som det lidt mere stop på min tur Eftersom at det er mandag Og der ikke rigtig sker noget øhm, Så er det en lille hjemmeaften Hvor jeg får læst lidt og får tegnet lidt I dag er det gået ud over øh, Morten indtil videre Det kan også være, at det går ud over en, en mere lidt senere Uh, og dagen i morgen bliver jeg egentlig også uh, rigtig, rigtig stille og roligt Det bliver, ja, jeg skal lige en tur på, på internettet Og egentlig rundt og, og kigge lidt museer for første gang For nu er det jo, ja, udover at uh, jeg har set museerne i Santa Clara Så uh, var Santa Clara jo heller ikke en by, jeg havde været i før Så det bliver rart nok lige at, at komme rundt og se lidt nærmere på, på Hvad kan jeg for et størrelse Og så skal jeg have undersøgt mulighederne for at komme op i Ser maestro på torsdag vælger at have ringet til et, øh, et rejseselskab for at vide, om jeg skal tage hele vejen derned eller ej. Men alt i alt, så, øh, så er jeg kommet, øh, kommet godt videre. Øh, jeg har selvfølgelig taget lidt nogle forholdsregler i forhold til, til min åbenbart pludseligt skrøbelige mave, som min aftensmad i dag har ikke været et eller andet overdået i et festmåltid, men jeg bad ganske enkelt bare om, om ting, jeg vidste, hvad det var. Øh, ris, bønner, avocado, Øh, grønne bøller, Banan øh, Og noget den her melanka Grå rodfrugt. Og øh, ja, det er ufatteligt, hvor godt så simpelt mad det i virkeligheden kan smage Og jeg kunne så fange for, at, at min mave den er mere samme, als vi lige i morgen øh, Ellers er der ikke så meget mere at sige from, uh, om dagen i dag Udover at jeg rentte på Nicolas igen vi i K gaden. Men han øh, tager videre i morgen, så det bliver formentlig det sidste, jeg ser til ham. men er at jeg også løber på ham i, i Santiago i, i weekenden. Ellers må det være det. Jeg vil tilbage til noget dagforskrivning og eventuelt noget videre tegning. 1. november 2016 i Carmago i dag har været, sådan som håbet, en, en meget, meget, meget, meget stille og meget afslappet dag Hvor øh, jeg efter noget morgenmad, brugte den, øh, og så længe for engangs skyld øh, Brugte den brugte en tid på at være på, på internettet og få sendt nogle mails og få downloadet mails Og øh, en masse ting, der lige skulle fikses, det jeg tror jeg er den længste periode, jeg har haft her uden internet Faktisk siden jeg kom til Cuba og det kan man godt se på Facebook, hvor der var for mange notifikationer, for mange beskeder og det samme, hvad angår mails øhm, Bagefter, så øh, brugte jeg nogle timer på at og gå lidt rundt i, i byens centrum Som er, er vældig, vældig hyggeligt, som jeg også fik sagt i går øh, Udforstet lidt mere øhm, Og har virkelig bare, virkelig, virkelig afslappet Nu er det selvfølgelig også en hverdag, så folk er ikke så meget på, på gaderne, som de ville have været, hvis det havde været weekenden men det var virkelig afslappet, og det, ja, det har jeg nok egentlig trængt til efter nogle dage, der har været lidt lidt vildere øh, af den ene eller den anden årsag. Øh, efter at spise noget, noget billig pizza til frokost, så gik jeg, gik jeg hjem og til mit kassa og satte mig til at tegne og, og forberede øh, mig lidt på at skulle tilbage til, til felten. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, når der stadig er er knap en uge til det sker, men øh, idéen med at tage stedet var også lige at få ro til at få nogle tanker på plads, og det synes jeg det hjalp lidt i dag. Øh, sidst på eftermiddagen der gik jeg så ud igen, gik op i hvad hedder det? Øh, Placer Agamonte, som er opkaldt efter byens store øh, revolutionstid, ikke fra Castros revolution, men fra den oprindelige øh, 10-årskrig, eller den første uafhængighedskrig fra Kuba hvor jeg satte mig til at ryge resten af en kuhive er, og se lidt, hvordan livet her i, i byen det udspiller sig hen mod aften, hvor der er væsentligt flere mennesker på gaden, og, og folk går, går rundt. Og så slutter jeg så af med at finde en, en lille restaurant og få noget at spise her lidt, lidt tæt på, hvor jeg bor. Og så nu er jeg så kommet tilbage igen og vil sætte mig til at skrive noget, noget dagbog og en, og en fælles mail til, øh, til familien. Og så skal jeg lige pakke mine ting sammen igen, for jeg skal forholdsvis tidligt, forholdsvis tidligt op i morgen ud og ringe klokken, klokken lidt over syv, og det er irriterende tidligt, men øh, sådan er det, når man, øh, når man skal videre. Så alt i alt, så har Camagoi været det her meget, meget stille sted, som jeg havde håbet på, det ville være. Øh, jeg kunne sikkert også godt have, have jagtet noget vildere, men øh, det har jeg egentlig ikke haft brug for. Det skal nok komme i, i Santiago i, i weekenden, er jeg ret sikker på. Men i morgen der så er den så på endnu en bustur og Bariamo, og forhåbentlig, at jeg kan få arrangeret en tur op til Phil Castros guerillalejr, som jeg så skal på torsdag. Men det må, det må være det for nu. Så det var, hvad en, en 1. november i ikke kunne byde på. onsdag den 2. november 2016 i Bayamo så er jeg nået til den øh, fjerde af de fem byer som øh, jeg skal omkring på min lille rundtur her øhm, og Bayamo er nok den øh, den mindste og den i gåsøjn også den øh, den kedeligste øh, i den forstand at der ikke sker så skide meget, det er en, en mindre provinsby hvorovre som er egentlig er mest kendt for øh, den oprindelige Revolutionshelt Carlos Manuel Cespedes, som, øh, som startede Kubas Første Uafhængighedskrig i 1868. Øh, derudover så er jeg virkelig ikke særlig meget. Øh, og min eneste grund til at tage herned er øh, også, at Bayamo er det typiske udflugt øh, udgangspunkt til øh, bjergkæden Sierra Maestra. Og grund til, at jeg gerne vil derop er... Øh, og det er deroppe hvor, hvad hedder det, Phil Castros, øh, så den mest etablerede guerillalejr, den er øhm, Det var selvfølgelig det område hvor alle guerillierne, øh, eller hvor de bevægede sig rundt i, i de to år Som, hvor, som deres øh, lille oprør det vejede øhm, Men med det her sted, Commandantiaet eller Blat, der er det som sagt det mest etableret øh, Og ligesom kommandocentralen, og det, det skal jeg op og se i morgen og det er derfor at jeg er er i Weimar her her til aften eller her i dag. Så øh, dagen er egentlig gået med at lige at vente på bussen i Kamagoi, den var en time forsinket. Øh, og så en en stille og rolig bustur herned. der lige gav en lille smagsprøve på hvad der venter, når jeg skal tilbage til Havana, nemlig en 15-16 timer i bus eller i tog, og det kan jeg allerede mærke, at jeg er ved at få lidt lidt er ved at blive træt bare ved tanken om det. Men øh det må være sådan der øhm, Mit kasse her i Bajama Det fandt jeg ved at Da jeg stod og ventede på at få min bagage fra bussen Så kom der en herre hen og henvendte sig At han havde et, et kasse og Det ene og det andet og sådan, Fordi at den slags plejer at gå godt Så hoppede jeg med på den Og øh, han fik mig så hen til Det var godt nok ikke hans kasse Men øh, en familie han så kender Og han fik lynhurtige Når jeg fortalte at han bare gerne ville Fik arrangeret det ene eller det andet med taxichauffør Og op til øh, til virkeligheden og andre og det ene og det andet Og øhm, Ja, hans aften er jeg så blevet lidt mistænkt Så dukker han så op igen Fordi jeg hører hvordan tingene er Og det er sådan et Ja, det er sådan et Et, et lille hostler Tegn At han nok skal have nogle penge ud af mig På et eller andet tidspunkt også Men øhm, det må vi jo så lige se på. Det har jeg umiddelbart ikke tænkt mig, han skal have. Øhm, han er dog meget, meget... Øh, det kan også godt være, at han bare kører den kubanske måde, hvor de generelt er sådan lidt ekstra bekymrede og gerne vil have at tingene, er, som de skal være. Blandt andet så har vel også skrevet i dag for at høre, hvordan, øh, hvordan jeg har det. Øhm, men øh, ham her, Andre, som han hedder, han vil... Øh, vil faktisk også skaffe mig et kasser i Santiago hos øh, hans søster Og så er det så det spøjst for det at han Så får han så sin søster Eller ringet til sin søsters kasser her med det samme Og så siger jeg, at du skal lige snakke med hende Og så er det en mand jeg får i røret øh, Så jeg er lidt, lidt mistænksom øh, Og det synes jeg at Ikke umiddelbart der er noget øh, Noget forkert i fordi det går, det kan, hurtigt, det kan gå lidt hurtigt Men øh, på den anden tid Hvis jeg kan få et kasser i Santiago til Også til 20 kuk per nat Og 6 for aftensmad inklusive morgenmad Så Ja yeah. Så kan jeg hvis det for meget over det Så der, jeg synes jo bare at det hele Det, det lader til at spænde fornuft i dag Og øh, så ser jeg frem til En sidste 3 dage, der står i revolutionstegn Med en tur i, til bjergkæden i morgen Og en weekend i Santiago Hvor der er masser af revolutionssteder der skal øh, besøges da Santiago og Orienten Her hvor jeg er nu er det mest oprørske del af, af Cuba øhm. Men det må sådan set være det Jeg skal endnu en gang tidligt op Faktisk rigtig tidligt I morgen skal op klokken 6 Så bliver jeg hentet her klokken 7 For at blive kørt derop Og så krydser jeg finge for at det ikke regner Fordi så kunne jeg godt frygte, at turen ikke bliver taget ned, og det orker jeg simpelthen ikke, at jeg er taget helt herned, og så at jeg ikke kan komme op til, øh, til guerillalejren. Så kryds lige fingre derude, for at det ikke regner i morgen. Torsdag den 3. november i Bayer Amor. Øhm, det er så det, jeg har været oppe i siger og Esther, bjergkæden, som er, er der, hvor Fidel og hans uh, guerriller, de, de havde deres udgangspunkt, da de skulle uh, begribe Batiste uh, i 56-59. Og uh, det har været en rigtig, rigtig stor oplevelse at være deroppe. Det har også været uh, noget, jeg har, har drømt om at, at, at komme op og se de, de sidste 6 år. Uh, så det, uh, det er jeg rigtig glad for, at, at, uh, at jeg kom til. Det uh, en rigtig, rigtig stor oplevelse. Og det foregik på... På den måde, at øh, jeg var tidligt oppe her lidt over, over 6 i morges, og øh, så blev hentet klokken 7 øh, af en taxa, der skulle køre mig derop øh, og vente og køre mig tilbage igen. Og den her taxa, det var så en øh, Lada, Lilla og meget, meget tune, øh, hvilket der var gode årsager til, at det skulle så vise sig på vejen derop. Øh, og selvom at selve øh, Siamasta var, var, var en fantastisk oplevelse Så var selve turen derud øh, en lige så stor oplevelse Fordi vi, vi kørte der da, da solen den stod op herovre Barriamo og så kørte ud i, ud i landskabet øh, Turen tog, tog to timer Og det handler ikke så meget om, øh, om afstanden Det handler mere om vejenes øh, beskaffenhed Jeg vil sige det på den måde, at øh, rigtig mange af hvad hedder det, af vejene hernede, de er så ujævne, at de vil være misundige på de fleste teenagers ansigter øhm, I den forstand, at de fleste teenagers ansigter også er <coughs> lidt ujævne. ujevne øhm, Men turen afsted var, var som sagt rigtig, rigtig flot Hvor solen jo står op over bjergene, og de bliver mere og mere tydelige Og den her tog og dies den lige så stille let Og, og man ser Cuba Cuba, der vågner på sådan en, en torsdag morgen øh. Og altså, da vi så kom ud til, til selve bjergene, øh, vi kører rigtig, rigtig lang tid, bare sådan langs dem, øh, uden rigtig at komme ind i dem. Og da vi så begynder også rigtig at stige op i dem, så, øh, så, så kommer det lidt, lidt til sin egen ret, eller hvad man siger. Det har i hvert fald aldrig prøvet at være et sted, hvor, eller kørt et sted, der, hvor, hvor, hvor vejene er som sådan øh, i bjergene. Fordi vejene er lavet af betonplader, som simpelthen bare er, er lagt ned. Øh, en betonplade for, for hver vejbane, og så er der ellers bare blevet bygget på den måde. Øh, men udover, det er ikke som i Europa, hvor de her de er plane her der er de simpelthen rillet. Øh, så det ryster godt og grundigt når man kører afsted. Øh, og så er de absurd stejle de her veje. Så jeg forstår godt, at den her latte, den var, den var tunet. Øh, og jeg har i fald aldrig prøvet, at, at det er gået hurtigere med at køre op, end det er at køre ned. Øh, fordi der simpelthen skulle accelereres så meget for at komme op af, af de her veje, og på vej ned der skulle, ja, der bremserne de lugtede noget bagefter, fordi at, at der simpelthen var blevet stået så hårdt på dem. Øhm, og man ender så dybt inden i i ICMS der bjergkæden, øhm, hvor man så skal igennem, eller op i nationalpark, for at komme op og se, hvad hedder det, Fidel's kommandocentral, som det så fint hedder. Øh, det er i virkeligheden ikke mere end et, en 3-4 hytter her, og så med hver deres skur til at, at skide i. Så det er ikke... Øh, selve øh, kommendocentralen deroppe var ikke den største oplevelse. Det er jo meget primitivt ved øh, nogle træhytter med nogle senge og nogle bor. gemt godt væk ind i, øh, i regnskoven. Men øh, det, som var den sådan, store sensation ved at være deroppe, det var simpelthen bare følelsen af at gå på, på stierne i bjergkaden, som er, som hvis nok skulle være de, eller de oprindelige stier, som... Øh, Bønderne deroppe, de brugte, jeg øh, har brugt i århundreder, og så selvfølgelig de stier, som er de samme som øh, Fidel og Che og raul og Camilo og Juan Almeida og hvad de nu ellers sidder deroppe, de, øh, de benyttede sig. Af. Og, og det var ligesom meget den fornemmelse af at prøve at vandre rundt i de her bjerge, som som, som var den store oplevelse, fordi at, så forstår man lige pludselig hvorfor Sierra Maestra var så skidt godt et udgangspunkt øh, for at føre den her guerillakrig. Øh, Bjergene er, der er, skal jeg sige, de er ikke særlig høje, for det passer egentlig ikke, fordi de er det højeste punkt deroppe er næsten 2 km men, Og bjergene havde ikke særlig lang, men, men det er bare enormt svært at bevæge sig rundt i, hvis man ikke kender den Og de har haft en enorm fordel, som guerilla, øh, styrket op. Og det var, det var ret fedt at få lov til at gå rundt og, og opleve det Og så lige til den, den lidt front, så øh, jeg var jeg taget afsted i min ob og øh, Fordi jeg forventede at komme til at svede godt i, i den lille vandretur og øh, ja, den slags har det jo med at, øh, at tiltrække sig opmærksomhed, så øh, naturligvis så, øh, skete det jo også den her gang, øh, hvor jeg endte med at, at bruge en, <coughs> en, en stor del af dagen på at gå og tale dansk, eller rettere sagt nordjysk med, øh, med Annemette og Frede, som var et, øh, et ægtigt par fra fra Aalborg. <laughs> så, så lille kan verden også være, øh, og det var så egentlig meget fedt at, at, at møde nogle nordjyder <laughs> De var enormt nordjyske begge to Jeg kan ikke lige sætte fingre på hvordan Men, men det, var, det var virkelig nordjyske Og det var virkelig, virkelig behageligt at være at være tilbage i øhm. og, og det var sammen, sammen med dem så var vi En lille gruppe på, på, på Jeg tror vi alt vi 9-10 stykker Med en guide der, der gik afsted øhm. Og i forhold til guide Så er det jo så altid noget sjovt noget noget, når, når jeg selv er, arbejder som guide så prøver at kigge på hvordan andre gør det Øh, om jeg ved ikke, synes, at han klarer det så godt at tage i betragtning af, hvilket fantastisk miljø han har, han har til rådighed men øh, ja, lad det nu være, som det er jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg kom op øh, kom op, i og det, det var lidt dyrt, men øh, ja, nu har, har, jeg, har jeg gerne vil det i de, i de sidste mange år, så hvis jeg var taget herned og ikke havde gjort det, så tror jeg, jeg havde været en smule smule for på mig selv bagefter, og jeg tror, det er lidt af en oplevelse, der lige skal oversætte sig lidt, før jeg sådan helt for, forstår, hvor, hvor, hvor fedt det egentlig var. En sidste ting, som også drejer sig om vejene deroppe. Øhm, efter man kommer ind i nationalparken, så skal man køre op til udgangspunktet for de her vandringer. Øhm, det er en strækning på 5 km. Øhm, så gengæld stiger vejen 700 højdemeter. Og det er Kubas dejligste vej, og på et tidspunkt der stiger den helt op til 40%. Øhm, og jeg har, da vi kørte ned igen jeg har, der, der fik jeg som en propper i ørerne Det har aldrig prøvet at køre bil øh, Så så meget stiger den Det var, det var ret vildt at, at prøve at opleve Ellers, Så øh, da jeg kom tilbage til Bayern Så havde jeg lidt rundt Satte mig til at skrive lidt, lidt mails Sidde og læse Og til at tegne I dag er det gået ud over Morten <coughs> Så Morten hvis du er med Så kan du glæde dig til at se, øh, se det resultat Og så øh, Efter aftensmaden der gik jeg op på Bayamas lille revolutionsplads, røg mig resten af en, af en cigar og tog sig hørt og hørte noget, noget truva-musik, inden jeg så er kommet her tilbage og, og nu skal til at se. Så er alt i held en, en fremragende dag her i, i det sydlige Kuba, og i morgen så går turen så videre til, til Santiago. Fredag den 4. november 2016 I Santiago de Cuba Og så er jeg så noget her til, øh, til Turens endemål Som jo er Santiago Som er 900 km fra Havana Og i den sydlige del af, af Cuba øhm, Og Santiago er ikke alene grunden til at jeg er taget afsted men, men en stor del af det, fordi at det er den næststørste by Og øh, jeg synes ikke jeg kunne tillade mig At have været fire måneder på Cuba Uden at have besøgt Santiago øhm, jeg kommer her til efter endnu en dag med lidt ventetid på, øh, på bussen i Bayamo Det er lavet til, at hver gang, at det er sådan en Havana-Santiago-bus, jeg skal hoppe på, så, øh, så er den lidt forsinket Men øh, ikke vist mindre så er jeg kommet frem og øh, blev fint hentet øh, på busterminalen af Ariel, som jeg nu bor hos øh, Og her har jeg fået et, et lille værelse, øh, men til gengæld så har en en, en tag terrasse. Øh, hvor der er en helt fabeligt udsigt over Sierra master og, og byen Så det, øh, det glæder jeg mig over, det er faktisk mit yndlingssted i Santiago øh, Og det er det af, af forskellige årsager, som jeg nok skal komme ind på lidt senere øh, Byen her er meget bakket øh, Så den rigtig bakket, ikke, ikke alle steder, så den helt San francisco Men nogle steder er det det, jeg æder med mig tæt på øh, Og det slog min orienteringsevne fuldstændig i stykker, da jeg kom at tingene lige pludselig kunne, kunne gå så meget op og ned. Øhm, det gør de selvfølgelig også rigtig mange andre kubanske byer, men her er det rigtig, rigtig vildt. Øhm, og det er det selvfølgelig fordi, at Santiago ligger omkring en lille bugt med en masse bjerge og bakker omkring. Øhm, men da jeg så kom, det var her midt på eftermiddagen, så ville jeg så ud og kigge nærmere på, øh, på byen. Og øh, jeg vidste godt inden at jeg, at jeg kom, at Santiago er berygtet for, for sin riniteros, altså de her hostler som hele tiden prøver at lave et business og er meget opsøgende på, på turister øhm, og de er også værre her end jeg synes de er noget andet sted øh, på Kuba, jeg synes øh, selvom Havane også kan være slemt, så synes jeg det her det er, det er helt vildt øhm, så det, jeg synes det var faktisk bare svært at gå i, i fred i løbet af dagen øh, og jeg tror måske jeg er at forstå hvad det er en Sofie hun mener når hun ikke føler at hun kan være noget sted i fred øh, med sit lysehår det, det kan jeg heller ikke her som ene rejsende det er alle, der er henne og skal have fat i mig. Øh, men det lykkedes mig trods alt at komme ind og se øh, Emilio Bacardi-museet. Øh, Bacardi er ham, der har grundlagt Bacardi-rom, øh, og han var selvfølgelig mange millionærer den årsag, at jeg har lavet et, et flot museum med en samling af diverse kunstartikler øh, fra Kubas øh, første uafhængighedskrig i 1800-tallet, og derudover også et lille bitte etnografisk museum, hvor han har. Tilluskede sig nogle mumier fra Peru og nogle andre ting øh, Og med tanke på, at, <laughs> at Moskov Museum ikke kan udstille mumier fra Peru, så undrer det mig meget Eller jeg synes, at det er spøjst at komme, komme her til Santiago, og så ligger de bare frit til skue øh, For hvilken ret har Bacali haft til at snuppe dem fra, øh, fra Peru? Men derudover så skulle der være en øh, kaffebar her i Santiago, som er en 300 år gammel, og øh, den vil jeg gerne ned og prøve at se og have noget kaffe på. Øh, og da jeg kommer ned, så er der ret fyldt, og jeg bliver sådan nærmest øh, fanget af en øh, Rastafari sanceria gut i døren. Gustavo hed han, som øh, der man tager mig med ned til et bord, øh, og jeg kunne godt se høre med det her med det samme, at han var en af de her krinitetos. men øh, det måtte ligesom være en, være en del af oplevelsen, tænkte jeg, øh, på trods af at han, han virkede egentlig meget flink, sådan meget Rastafari med Peace and Love Og, og han var sanserier, så han kunne ikke lyve, og nej, men det hele er okay, og jeg er ikke ude på noget, og bla, bla, bla Og det ved jeg udmærket godt, at det er han, men det er bare enormt svært at sidde og pege det ud, når han, når han prøver at sidde og, og lade som om, at det bare er, er venlighed det hele øh, Og han begyndte at tale om, at han spillede i en musikgruppe, og det kunne være fedt, hvis jeg kom og hørte det og det var jo ikke det værste, der kunne ske, kan man sige. Det ville ikke gøre mig noget at komme ud og høre noget musik. Øh, men det kom så også ret hurtigt til at dreje sig om, øh, om en masse andre ting. Øh, blandt andet, at han, at han kendte et sted, hvor han, hvor han kunne få god mojitos, og så i øvrigt, at han var tale om, at kvinderne her i Santiago, de var, de var meget varmblodede ja. Og på et tidspunkt, så, så får han decilleret og sagt, at de har simpelthen chiller i underlivet, så, øh, så hotte er de. Øh, og ja, det var så som det er øh, Og før jeg så ligesom havde fået set mig om Så havde han også fået viftet en øh, Eller sådan fået anbragt en, en Og det skal hun have, en virkelig, virkelig flot kvinde øh, Over ved siden af mig øh, Og så øh, Så hoppede han så på den anden tid Og så meget sidde og ligne og og tale med, øh, med hende og det bliver så den, øh, den fuldstændig klassiske samtale når hun så spørger, hvor gammel er du er, jeg er 24 okay, jeg er 20 og har du en kæreste? og så prøvede jeg sådan for en gang engangs skyld at sådan, ja det har jeg i Danmark Nå, men øh, kunne du ikke tænke dig en kobansk kæreste? Nyeh, nyeh, nyeh Øhm og så spørger han, kan du, du de kubanske kvinder? Og der måtte jeg også naturligvis sige ja, fordi mange af dem er, er, er som sagt veldig flotte. Øh, og samtidig så tænker jeg, nu sætter jeg lige for trum på, og så begynder jeg at sidde og fortælle fortælle om, at jeg synes, at selvom jeg godt kan lide de kubanske kvinder, jeg synes jeg, at det er fuldstændig umuligt at, at komme i kontakt med dem, fordi de alle sammen vil have penge. Øh, og det er simpelthen ikke min façon. Og det var virkelig underholdende at se, hvordan hendes vi de var faldt fald ret mange grader. Øh, og der, hun prøvede sådan noget, jeg ikke huske hvad det er, hun så siger for at samtalen, den skal køre videre men øh, den, den kører lidt videre og hun sidder sådan lidt nervøst og prøver at få sine fingre til sådan at, at lege op af min underarm og, og min håndryg men øh, jeg kan ikke rigtig tage det seriøst og så, øh, så får hun på et eller andet tidspunkt sagt jamen 30 kug er altså også okay og det vil jeg simpelthen sige, at hun, hun mere eller mindre lige har siddet og tilbudt sig selv for 150-200 kroner og øh, Ja, yeah, altså det, det, det, det synes jeg var, var ret skræmmende at høre øh, i den forstand at, at, at hvis altså det er så billigt at det var næsten det var næsten for billigt til at lavere øh, men det er selvfølgelig ikke, noget, jeg, selvfølgelig ikke noget jeg har gjort fordi det synes det var så deprimerende at høre at man har lyst til at at sælge sig selv for, for et, et så absurdt lavt, i mine øjne i hvert fald, beløb øh, og det siger måske noget om hvor hvor slemt ting alligevel kan eller står til på Kuba i forhold til økonomi og, og mulighed for at, at overleve eller leve bedre. Øhm. Og jeg er så, så heldig, at øh, der så dukker en, en kort, tror de kunstner op, som, som så gør, at jeg kan øh, slippe ud af situationen og, og stikke af. Eller ikke stikke af, jeg siger ret åbenlyst, det. Jeg, jeg går nu. Øh, og men situationen er virkelig, virkelig blevet sådan underlig, fordi at, at, at pigen her, hun er næsten klar på allerede at gå med mig hjem. Øh, og øh, ellers så skal vi i hvert fald mødes op på, på den her Plaza de Ortes kl. 9, og det er ham med Gustavo der, det er også en det, det skal I, det skal jeg helt sikkert, så kan hun lære der den salsa og nogle andre ting. Øh, så jeg, øh, jeg skyndte mig tilbage til mit kasse her, og så øh, barrikerede jeg mig lidt heroppe på, på terrassen, altanen med, øh, med cigar og rum. Og sad så her i et par timer og funderede lidt over det hele, mens jeg sidder og, og så, så solen øh, gå ned over bjergene herude mod vest Og øh, ja, jeg vil sige, at det var lidt en, ikke selve den oplevelse, det var ikke fordi det var den dag, som sådan var hård Den var bare lidt, lidt overraskende, øh, chokerende næsten øh, Og så er hele situationen med, at, at jeg nærmest ikke kan gå på gaden Uden at skal have folk henne hele tiden og have fat i mig Det, det synes jeg ikke er særlig altså rart At jeg ikke engang kan gå på en café og drikke en kop kaffe Uden at jeg skal have folk øh, til at overfalde mig det synes jeg heller ikke er rart Så man kan sige at hvis det fortsætter i morgen Så kommer Santiago nok til at stå nederst på, på listen over, over byer Jeg synes der er værd at besøge Nu ved jeg godt at, at, at det heller ikke øh, gør det nemmere for mig jeg er alene Men jeg har aldrig prøvet at være et sted hvor Det har været så voldsomt i virkeligheden og det øh, det er jeg skulle til over at at det er det øh, så i morgen der er jeg så glad for at jeg har en, en hel dag der bare er pakket med øh, med turistting. Øh, så jeg ikke også en slipper for at skulle ud blandt, øh, blandt almindelige mennesker øh, for hvad hedder det selv om aften nu var det var jo fredag eller det er jo fredag øh, så der må jeg jo heller lige gå ud og, og få en drink og, og noget men jeg kunne næsten ikke overskue at skulle hen til nogle af de større steder, hvis, øh, hvis hele verden også ville, ville hen og, og stå og hive i mig der. Så selvom jeg tog på et forholdsvis lille sted og bare skulle høre noget son-musik, så øh, lykkedes det simpelthen også at være en kvinde, der, der kom hen og, og gjorde sig til. Øh, og først så... Øh, jeg prøvede som bare at køre det, men jeg ved godt du vil have et eller andet, hvad, så hvad du vil have? Nej, men sådan er det overhovedet ikke, og jeg vil bare høre, om, om, om vi ikke lige kan så snakke lidt, og, og hænge ud, og har du en kæreste? Ja, jeg har, nu prøvede jeg at tage den helt Ja, jeg har en, en kubansk kæreste, hun er i Havanna. Nå, ja, men hun er jo ikke her, så det er jo lige meget. Øh... Nå, bla bla bla, og så spørger jeg hvad vil du have? Du vil have et eller andet på et tidspunkt, kom nu, sig det nu bare. Nej, men det vil hun ikke, og sento, som jeg siger, hun gerne vil have en øl, og sådan det, jeg prøv at jeg kan. Ikke købe en øl, så hvis det fortsætter, hvis det er på den her måde, så kan, købe, så kan jeg købe øl til hele byen, og det gider jeg ikke Nej, man ser det ikke, men du kunne, du kunne godt give mig en lille en, sådan, nej Nej, nej, nej Og hun lignede også med at gå og virkede en, en, en lille bitte smule fornærmet Men jeg kan overgå simpelthen ikke at skal være den her omvandrende pengesæk Som folk de tror, de kan få noget ud af bare ved at sidde og, og vifte med nogle lange øjenvipper øhm. Så jeg fik hørt noget musik forholdsvis i fred, selvom jeg også følte mig forholdsvis udsat øh, dernede Øh, og så endte man faktisk med bare at vandre lidt rundt i, i Santiago's gader om aftenen. Øh, lidt for mig selv, og det var egentlig helt rart at have dem i fred, uden at der var en masse mennesker, der skulle, skulle henvende sig. Øh, så sådan håber jeg også, at det kan blive i morgen, men øh, jeg tvivler lidt. Men øh, nu må vi se. Det var i hvert fald det, som, øh, som fredagen den blev på. Lørdag den 5. november 2016 i Santiago de Cuba. Øh, lørdag i dag har været en, en rigtig glemrende dag. Øh, Santiago har, har bestemt løftet sig efter den, øh, den lidt ævle intro, den, øh, den leverede i går. Øh, og jeg ved ikke, om det var oplevelsen op på caféen, der, der gjorde mig så Så negativt stemt øh, over for den, for dag, der har den vist sig at være nøjagtig ligesom så mange andre kubanske byer. Øh, Ja, den heldighed skal man sige det. Øhm, livlig, dogen, hyggelig, varm, levende på samme tid. Øhm, og dagen er egentlig gået med, at jeg i formiddags har lejet øh, rigtig meget sightseeing-turist, hvor jeg gik igennem byen, øhm, som er mindre end man lige skulle forestille sig taget betrækken af. Jeg har bor 500.000 mennesker, bycentrum er virkelig, virkelig pakket, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke har lagt katedralen og byens vigtigste plads på toppen af bakken og ikke midt på bakken øhm, men kubanerne er om det øhm, jeg gik i hvert fald ud af, af bys centrum, hvor jeg hoppede på en cykeltaxa øh, som kørte til Santa Ifigenia kirkegården, som er ja, det er ikke det er ikke Colón kirkegården øh, som er ved siden af hvor jeg bor i Havana som er den største kirkegård hernede, men det er den kirkegård hvor der er flest helte på blandt andet så ligger altså, den helt store folkehelt hernede, Jose Marti. På, på den her Santa Feherina kirkegård Og øh, han er altså så stor øh, At han har et mausoleum, et, et meget meget flot mausoleum Med en stor statue af sig selv Og så ligger hans øh, kiste Stadigvæk med et kubansk flag henover øh, I solen øh, Fordi at han i et af sine har skrevet Lad mig ikke dø øh, Lad mig ikke lægge mig ikke til at dø i skyggen Som en forræder øh, Jeg vil dø med ansigtet mod solen så han ligger simpelthen med en solstråle konstant ned på sin kiste, og så har han decideret en æresfakt med øh, i opgejlede uniformer og gevær til at stå og, og passe på. Og der, st der står stadigvæk fris, friske blomster dernede, som om han lige var død. Derudover så ligger der nogle andre forholdsvis væsentlige personer fra Kubus historie. Øh, Carlos Manuel Cespedes, som var den her godsejer, der startede den første uafhængighedskrig. Så ligger Emilio Bacardi derude, øh, Rom, kongen. Øhm, og så ligger øh, en lidt mindre kendt navn, men, men ufattelig væsentligt i forhold til øh, den nye revolutionshistorie, øh, nemlig Frank Paris også derude. Øh, så det var, det var en oplevelse for og grund og at, at, at kigge på den kirkegård. Den er øh, noget flottere og noget mere velholdt end, øh, end kirkegården øh, kolon i, i Havana. Måske fordi at det netop er nogle af de største i landet, der, der ligger begravet hernede. Efter det, så tog jeg til busstationen for at købe min billet hjem i morgen. Øhm, jeg har droppet to. jeg har droppet øh, at finde en kollektiv. Det kunne ellers være en god løsning at hoppe i en amerikanerbil og så være sus øh, mod Havana. Men taget øh, betrækken af, hvad det koster at komme op til CRM, så kan jeg så ikke forestille mig, at de kan øh, på forsvarlig vis presse prisen længere ned, end vi er sult kan. Øhm, og den pris, den er så 51 kug, hvilket vil sige omkring 300. 400 kroner for at komme til Havana herfra. Og det er altså en tur på 970 km. Så det er <coughs> ja, næsten fra Aarhus til, øh, til München. Så det er en god tur, jeg skal ud på i morgen. 14 timer minimum bliver den. Æh, afgang klokken 1 og ankomst til Havana. Øh, afgang klokken 2 fra Santiago og ankomst til Havana klokken 4 om natten. Så det bliver spændende. Derudover, øh, i efterposen ringede jeg til tabell for at sige det, og han er altså stadigvæk i Picarota. Øhm, det må jeg mig lidt over øhm, Ellers, efter vi er sult så, så tog jeg op til øh, Moncada Kacernen, som var her hvor Fidel og hans øh, Medkumpaner startede øh, De første Forsøg på en revolution I 53 den 26. juli Hvor ham og hans lillebror De øh, de havde fyldt nogle, nogle biler med våben Og så kørte de op og få Den her kaserne som har Cuba's næststørste. største Problemet var <gød> At de egentlig ikke nødgjorde andre at gøre, andre, at gøre sig selv til skydeskiver Og i dag der er den her øh, store kaserne Den er så blevet ned om til en skole Meget passende og så er der et lille museum Som jeg var inde at se Så jeg tror jeg har set stort set alt jeg kan se Der har med revolutionen at gøre Med mindre jeg rent faktisk møder Fidel eller Raul selv Efter det så været jeg lidt rundt i, øh, i Santiago Og fandt et sted at få noget frokost og satte mig ind på byens store hotel og fik nogle drinks. Inden så uh, tog tilbage til mit kasse og satte mig til at sidde og, og skrive og, og læse og, og ryge, min cigaret færdig. Og det er sådan set det, som, som dagen er gået med. Mm. Øhm, om aftenen så, øh, så tog jeg ud. Øh, fast besluttet på, at der ikke skulle være rinitetos, der skulle ødelægge min aften. Så jeg havde øh, paraderne oppe og... Det, det bragte mig i nogle lidt situationer, hvor jeg næsten kom op og skændes med nogle af kubanerne, fordi de er meget hårde nok og kan påstå, de bare prøvede at være venlige, men alligevel sændte det selvfølgelig med, med, at der var god stemning. Øh, så det har, har været en meget vellykket aften i det hele taget. En vellykket dag. Og øh, jeg vil også sige på den måde, at nu er jeg også klar til at tage tilbage til Havanna i morgen. Søndag den 6. november 2016 i Havana Så er jeg øh, kommet tilbage til Havana Efter øh, de her 10-11 dage på, på farten øh. Og den sidste dag her den er, er også gået med En lille smule sightseeing i Santiago i formiddags Hvor jeg lige var omkring Cubas ældste beboelseshus fra 1500-tallet øh, Hvor Kubas første hersker øh, Diego Velázquez, øh, Han holdt til så var jeg en tur op i katedralens tårn for lige få lidt udsigt over Santiago Inden at jeg så sad øh, og slå noget tid ihjel Ved at og se et spin off på På Kajsans nye flip Den her øh, tegnefilm Fra midt nullerne øhm, På spansk, og mor var vældig dog over det Inden jeg om øh, Lidt over middag træsk ned til øh, Til busstationen Med mine ting øh, Og så foran mig der, der lå så en øh, Jeg vendte på 13 timers bustur, øh, fra Santiago til, til Havana, hvor jeg så kom her klokken 3 i nat. Øh, busturen gik forbløffende nemt. Øh, det er imponerende, hvad man kan klare, når man bare sætter sig for det. Øh, og chaufførerne skal have, de de kørte sgu fint. Øh, som om de kender, hvad et hul der i vejen, hvilket er ret væsentligt hernede. Øh, Ja, så nu er jeg tilbage i Havana, hvor da jeg kom hjem, der fandt jeg en, en bog fra Anne Sofies mor, øh, som jeg har fået lov at låne indtil, at Anne Sofie kommer tilbage til Havanna og skal, selv skal læse den. En bog af den danske journalist Per Nyholm om, øh, om Cuba, som er et, et ret kritisk portræt, øh, som jeg har brugt natten på at læse. Øh, det tog en tre timer, så jeg har ikke sovet. Øhm, videre ud over de der på timer i bussen, men øh, nu er dagen ligesom i gang, og så er der en grund til at ligge og sove. Øhm, Anbefaling på, i øvrigt, men øh, i stedet for at om den, så vil jeg øh, lige reflektere over de her dages rejse. Først og fremmest så kan jeg vil jeg sige, at, øh, at Cuba er. Øh, det er anderledes sted at rejse i forhold til at rejse alene i Europa, hvor man jo tit ender på hostels eller i hvis man laver couchsurfing, øh, så kan man jo også ende på, eller man jo også hjemme privat hos folk, men, men hvor folk måske er lidt mere opsatte på at skulle ud og vise en ting hernede, det er det meget øh, de her kasser partikulære, så der er det, ja det er sgu lidt fugle eller fisk, om man er heldig at finde et sted, der er godt at være eller ej, øh, også hvor meget de her mennesker har lyst til at engagere sig i en, i nogle steder har jeg knap nok fået navnet på, øh, på dem, jeg har boet hos, og andre steder har, har vi fået snakket fint. Andre steder har jeg været, nogle steder har jeg været heldig at der har været nogle andre, der har boet der, som har været interesseret i at snakke, blandt andet Nicolas øh, i Santa Clara, og andre steder har jeg, det bare været mig helt alene, og det øh, har været lidt, lidt, lidt besværligt. Samtidig så, øh, øh, er det jo ikke første gang, jeg har prøvet at rejse alene, Faktisk tror jeg det er fjerde eller femte gang At jeg pakker min rygsæk Og så smutter selv øhm, Og Det kræver jo selvfølgelig At man, man, man kan finde ud af sit eget selskab øh, Og underholde sig selv Det synes jeg i hvert fald det er gået okay Det er jo ikke øh, Det er sådan en underlig ting at være så meget alene med Med sig selv øhm, Hele tiden Men øh, det, er, og det er altid også interessant Fordi at men jeg kan også mærke at der sker noget hver gang At jeg er ude at rejse selv Jeg ved ikke om det frem har gjort det den her gang øhm, Fordi at det er en del af en, af en større pakke Der hedder Cuba i fire måneder men, men det er lidt sjovt hvad det der med at rejse Det kan gøre ved en Fordi det er sgu ret nemt at sætte sig ind i en bus Eller et fly Og så blive siddende Og så gå ud af den igen og så være et andet sted øhm, Det er sgu lidt svært at pege på hvad, hvad der egentlig sker Men der sker et eller andet Ret interessant hver gang i forhold til, hvis man som turist skal komme til Cuba, jamen hvad, hvad kan jeg så sige der har været højdepunkterne? Jeg vil sige, hvis vi tager dem fra en af, Santa Clara var, var skuffende i den forstand, at jeg havde hørt så meget godt om byen og den faldt fuldstændig igennem. Men det, det giver nu regnvandet skylden for. Jeg er ret sikker på, at det, at der er det kulturliv, som, som alle har snakket om, det bestemt også er der, øh, hvis vi havde ordentligt. Og hvis man lige er heldig at finde det, selvfølgelig. Trinidad var, som jeg forventede, øh, dejligt, men en turistfælde. Øh, det betyder så også, at den er lidt mere, hvad kan man sige, europæisk i den forstand, at øh, der er nogle caféer og nogle steder, man kan sidde og hænge og slappe lidt af. Det kan man ikke rigtig i, i hverken i i Camagoré eller, eller i Santa Clara eller i Bayamo for den tages skyld og åbenbart heller ikke i, i Santiago øhm, så, så på den måde så har turismen gjort det positive for Trinidad at den som europæer er, føles lidt mere hjemlig fordi der er så meget mere turistting øh, fordi at der er, ja, hvad man er vant til på, på turiststeder øh, generelt så er byerne hernede jo ret, øh, næsten i både øh, Både tilværdighedsløse og, og kan Hvis man ikke ved hvad man skal gå efter Virke ufatteligt øde og ufatteligt kedelig øhm, Så Nej det kan vi tage bagefter. Kamagwe øh, Havde jeg håbet på at finde noget ro Det fandt jeg i høj grad øh, Også fordi jeg var der på en mandag og på en tirsdag øh, Flot Flot det øh, Rart behageligt sted at være Ikke, ikke overfusende af mennesker Ja Ikke så, så skide mange sværdigheder Men, øh, men et, et, et, et godt sted at være forbi Nogle dage Bajamo var udelukkende for at tage op i bjergene Men selvfølgelig Bajamo var, var, var, var Vældig hyggelig øh, Ikke et sted jeg ville give at være mere, mere En par dage, det synes jeg ikke der er nok til øh, CMS der var helt klart, øh, helt klart Helt klart Et besøg værd. Øh, igen skal man nok være lidt mere vandreagtig øh, End jeg er og der var nok også sige, at man skal være flere øh, Det der med nat naturen Og nyde den i ensomhed Det er, det er sgu ikke menneske nok til øh, Og må var lige lille nok der, der skal ske lidt mere for mig øh, Santiago Ja, øh, yeah. bød I på en lidt, lidt træls oplevelse Men man viser jo så alligevel at være, at være Vældig behagelig og vildt rar at være i Øhm, mit indtryk er at man skal være der i, i længere tid øh, Og ligesom med Havana øh, Også lidt vide hvad man skal gå efter Og, og måske også at man skal tage sig sine forholdsregler <laughs> I det hele taget Og det var det jeg var ved at komme ind på før Så synes jeg at hvis man skal rejse til Cuba Så synes jeg at man skal være meget bevidst om hvad det er man rejser efter Fordi rejser man efter øh, og i strande og, og attraktioner Så er, jo, så er de her men de er sparsomme Og det her med at tro, at man kan komme ned og tage på en lille shoppingtur en dag Hvor, hvor man ikke lige gider at tage på stranden Så, så kan man altså hurtigt tro om igen Der er ikke varer hernede Der er ikke sådan ting at købe Sværdighederne er som sagt Små, hurtigt overstået øh, Jeg vil ikke sige ligegyldige Fordi det er, det er de selvfølgelig aldrig i forhold til deres historiske værdier osv men, men de er på et... et på et meget meget øh, lavt niveau Og også rent øh, formidlingsmæssigt det, det er sgu meget simpelt øh, Derudover så er det selvfølgelig også en kæmpe fordel, hvis man kan spansk Mens man er her, så har man noget større muligheder for, for at klare sig øh, Er der nogle steder her på øen, jeg synes jeg mangler? Jo, jeg kunne måske godt have tænkt mig at være i Barakora Fordi at det er sådan et sted, folk de siger, det de mangler Holgien skulle også være et godt sted øh, Ellers synes jeg egentlig, jeg har set det jeg gerne vil se jeg har ikke været på stranden Stranden alene siger mig ikke ikke en skid For at sige det er pænt Så det havde, jeg ikke, det havde jeg ikke behov for Og det der også har været rigtig godt ved det I forhold til at At lave feltarbejde hernede Det er at jeg føler mig Bestemt meget motiveret Kun jeg mærke I går aftes og i dag da jeg satte mig i bussen Eller rettere sagt i går Da jeg satte mig i bussen at jeg er rigtig motiveret for at komme tilbage til Havanna og, og få udnyttet de her sidste tre ugers feltarbejde. Øhm, fuldt ud, få den, givet den masser af gas, forlade de optagelser jeg skal få forværet de her steder og komme ind på livet af mine, af mine informanter. Og så efter at have læst øh, Per Nyholms øh, bog, som han har skrevet på baggrund af fire ugers øh, ophold hernede, så øh, uden at sætte mig selv for stor ambition, hvis han kan skrive en bog ud fra, fra fire uger hernede, og jeg burde også skrive speciale og lave film hernede på baggrund af fire måneder, så burde jeg også kunne spytte et eller andet interessant ud. Og om det ligefrem bliver en bog, det, øh, det kunne være sjovt, men øh, lad os nu se, hvad, hvad det bliver til. Øh. Men det han i hvert fald får en bog ud af, der har jeg synes jeg bestemt også, jeg har rigeligt at, øh, at byde ind med. Øh. Er der andre ting, der vil jeg sige om, om rejsen her? Næh. Nee. Det synes jeg ikke lige umiddelbart. Øhm, altså, og på det, der slutter den her øh, lidt mærkeværdige udgave af, af feltradioen, øh, jo sådan set på trods, at den ikke har haft noget med felten at gøre. Øhm, så tak for, at I lyttede med. Øhm, vi lyttes ved her igen i slutningen af ugen, når, øh, når feltradioen er tilbage på, på lidt mere ugenlig basis og om lidt mere antropologiske og feltrelaterede ting. Tak for nu.